E eu quero convidar você a abrir Salmo 137. Nós vamos ler os versos 1 a 6. nós Vamos v e r os versos, Salmo 137, versos 1 a 6. a s margens do rio, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas a r p a s pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres. E eles diziam: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. É interessante a gente saber que todos os salmos têm um contexto, quando alguém salmodia, está falando, Do seu contexto, cantando. Então, salmodiar significa dizer o que está me acontecendo, dizer o que eu sinto, cantando. Pode não ser uma coisa tão comum para nós hoje, mas sempre foi e ainda é para muita gente. Na cultura de muita gente, dizer o que sente, Dizer o que pensa, dizer o que quer, dizer a realidade da sua vida com melodias, é algo natural, normal. E mesmo que não seja para nós natural, eu e você precisamos saber que isso é importante. Existem coisas que acontecem no nosso corpo que só acontecem quando nós estamos cantando. Existem coisas de elevadíssima importância que acontecem no nosso físico e no nosso emocional e, naturalmente, no nosso espiritual quando nós estamos cantando. Isso é tão real, mas tão real, que até o mundo, no senso comum, criou uma doutrina popular que diz: quem canta. E se você nunca tinha ouvido esse dito popular, você pode ouvir hoje de novo e até repetir. Quem canta? É possível que alguns saibam mais esse versículo do que os versículos da Bíblia. Porque é um versículo também, é um verso, é um dito popular. Quem canta, seus males espanta. E mesmo que você nem pense nisso, normalmente, as pessoas, quando querem expurgar seus demônios, seus sentimentos, suas opressões, elas vão para algum lugar, numa roda de viola, e vão cantar ao luar, nas modinhas de diamantina, ou na, no samba, é, em torno da mesa da cerveja, É, tem que ter música, e hoje, com toda a tecnologia e com os estilos mais modernos, você vai ver os festivais, você vai ver é, os shows, você vai ver as pessoas saudosas i s t indo para os shows e cantando as músicas que vieram desde a sua infância, porque quem canta seus males espanta. O que a gente não presta muita atenção é que, na verdade, as pessoas estão buscando uma forma de liberar alguns sentimentos ou expressar alguns desejos cantando. Aqui no culto, alguém poderá dizer assim: mas eu não sou afinado, mas eu não sou muito ligado à música, porém. Na hora que estiver na roda com os amigos, vai ousar cantar uma frase que seja. E mesmo aquele que não canta de jeito nenhum, ele faz questão de ir ao show, de tocar uma música, de em algum lugar cantar e se alegrar. E se tiver um pouco constrangido, claro que isso não vai acontecer na igreja, mas lá fora ele vai tomar uma biritinha, ele vai ficar um pouquinho mais descontraído. A cervejinha lá no terceiro copo já está assim bem leve, e aí ele sai até fazendo um karaokê. É ou não é assim? O que a gente não para para pensar, até porque nunca estudou seriamente sobre isso, nem mesmo na igreja nunca se ouviu uma mensagem religiosa sobre isso, mas o que a gente não para para pensar é que Deus criou a música, Deus nos fez cantar música, e isso tem uma função física, emocional e espiritual. E esse versículo e esse texto nos revelam biblicamente. Por que é que alguém não canta? Não é porque não sabe, não é porque não é afinado, não é porque não gosta, mas, biblicamente falando, é porque quem é que vai cantar no cativeiro? Quando alguma coisa nos oprime, não tem a menor possibilidade de eu e você querermos cantar. Dentro da nossa limitação, racionalmente, a desculpa ou a justificativa mais imediata que eu e você poderemos usar é: mas eu não sou afinado. Ou eu não sou muito ligado à música. Mas todos nós fomos feitos de uma forma celestial. Temos uma característica no nosso ser que é espiritual de necessitar das frequências sonoras que mexem com nosso corpo, mexem com a nossa alma e mexem com o mundo espiritual. O mais provável é que a gente continue ouvindo alguma instrução, alguma mensagem, a gente até ache interessante, a gente goste, a gente é, se toque, mas na continuidade da vida, a gente não vai ter assim um ímpeto, uma iniciativa de começar a cantar. E aí vem o salmista. E o salmista não é Davi, porque o salmista está falando dos rios da Babilônia, anos depois de Davi. E o salmista está dizendo: nós nos assentávamos às margens dos rios da Babilônia. Ué, por que, que vocês estavam na Babilônia? Porque nós tínhamos sido levados cativos de Israel para a Babilônia. E onde é Babilônia? Babilônia é a metrópole, Babilônia é a cidade grande, Babilônia é o lugar das oportunidades, Babilônia é o lugar do trabalho, Babilônia é o lugar da correria, Babilônia é o lugar das metas, Babilônia é o lugar de correr atrás do dinheiro, Babilônia é o lugar da modernidade, Babilônia é o lugar onde as coisas acontecem, mas Babilônia é o lugar do cativeiro. E eu e você vivemos isso todos os dias. Ah, se você pudesse ir nesse final de semana para o sítio. Ah, se você pudesse ir nesse final de semana lá para o Tauá. Hotel Fazenda Tauá, ficar lá sexta, sábado, domingo, é, de pernas para cima, mergulhando nas piscinas, sendo servido, só no resort, tranquilo, sem carro, sem estresse, sem buzina, sem correria. Não tem um aqui, irmão, que não ia querer sair da correria da cidade grande, ir para um lugarzinho quieto, Gostoso, bucólico, com uma comidinha gostosa, com descanso. Porque nós estamos saturados da Babilônia. Talvez a única coisa que dê para fazer na Babilônia é dormir. Então hoje eu vou dormir mais, eu quero dormir, eu quero nem acordar, eu quero dormir, eu quero dormir. E aí fica mais fácil entender o Salmo 137: aquelas pessoas estavam sentadas às margens dos rios da Babilônia e estavam chorando e lembrando de Sião. Sião é o monte onde está o lugar do trono de Deus. Temporariamente e de uma forma intrometida, lá tem hoje uma mesquita muçulmana, mas ela vai ser demolida dali. E naquele monte, o Senhor vai colocar o seu trono, porque naquele monte, lá atrás, Abraão imolou ou ofereceu Isaac como sacrifício. E o Senhor interviu e o Senhor trouxe um cordeiro, e o cordeiro foi imolado no lugar de i s a a c Naquele lugar foi estabelecido um altar, um trono de culto, porque naquele lugar mais à frente, Davi construiu o templo. Davi comprou aquele lugar, era uma eira, um lugar alto de um homem chamado Araúna, que ele usava para colocar o trigo, para colocar os grãos, para limpar os grãos de toda a palha, e ali secava-se a, a, a colheita,、e、isso era uma eira. E Davi falou assim: Eu quero comprar esse monte. Esse lugar tem uma vista maravilhosa. Esse lugar é de uma quietude deliciosa. Esse é um lugar alto. Aí, se eu pudesse comprar essa montanha e construir um sítio e uma fazendinha e vir para cá todo final de semana e descansar, era um lugar admirável, adorável, desejável. E Davi falou assim: não é para mim, eu quero construir um lugar para Deus, nesse lugar alto, chamado Sião. Mas Davi talvez soubesse. Mas ele não imaginava que aquele também era o lugar em que mais tarde o Senhor Jesus estaria para ser o Cordeiro Imolado. E ele não tinha a revelação de que, na verdade, nós ainda não vimos, mas mais tarde é o lugar onde Deus vai assentar o seu trono por toda a eternidade é na cidade de Jerusalém. E aquelas pessoas cativas. Na Babilônia, no sistema da correria do dia a dia, da modernidade, elas sentavam junto aos rios da Babilônia, choravam e se lembravam. Ah, lá em Sião. É possível que hoje a gente esteja vivendo tanta confusão dessa cidade gigantesca, que não é apenas a cidade de Belo Horizonte ou a cidade de São Paulo, mas a instância social que vivemos hoje? É possível que eu e você estejamos correndo tanto que a gente nem se lembra, não tem nem tempo para lembrar de Sião, coisa nenhuma. Mas todas as vezes que nós nos lembrarmos do Cordeiro, é impossível não se lembrar de Sião o lugar da adoração, o lugar de parar e cultuar a Deus. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você para na sua semana e vai para um lugar só para cultuar o Senhor? Eu vou sair de casa, eu vou caminhar naquela praça, eu vou caminhar lá naquela montanha, ou eu vou mesmo para um sítio, ou eu vou para algum lugar aqui ao redor, eu vou para algum canto mais quieto e eu vou só agradecer a Deus. Ou, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de ter um auditório, um lugar, onde eu me encontro com pessoas que vão fazer a mesma coisa, e lá no domingo pela manhã, ou talvez alguma noite durante a semana, eu quero parar tudo só para adorar ao Senhor. E eu não quero adorar apenas com uma frase, uma oração rapidinha enquanto eu vou almoçar, ou porque graças a Deus eu consegui a venda, então eu, obrigado Senhor, aleluia. Não, eu quero parar para adorar porque eu quero cantar ao Senhor. Eu quero me derramar diante de Deus. Eu quero deixar que essa casca, insensível, Que a gente vai criando com a correria da Babilônia, ela seja arrancada e eu possa chorar diante de Deus. Eu quero me assentar às margens de algum rio, que não é uma coisa comum, ainda que seja na Babilônia, e eu quero chorar, e eu quero me lembrar de Sião. E se eu não consigo pensar nisso, eu quero uma obra do Espírito Santo em mim, que me leve a entender o que é o lugar da adoração. Eu e você precisamos disso, irmão. Eu e você precisamos disso. Não só pela necessidade que temos na saúde, No estresse, na correria que vivemos hoje, mas por quem Ele é, quem Jesus é para mim, quem Deus é para mim, qual que é o lugar de culto que eu tenho construído para Deus? Eu posso orar a Deus, eu posso clamar, eu posso trabalhar, eu posso me esforçar, eu posso correr atrás, eu posso brigar, eu posso lutar, eu posso ser valente, eu posso conquistar, mas se eu não parar diante do Senhor continuamente para adorá-lo, para reconhecê-lo, para agradecê-lo, para ouvi-lo, para ser sensível a Ele, eu não vou a lugar nenhum. E todos nós estamos acumulando cansaço. Frustrações, pesos, todos nós estamos acumulando dificuldades emocionais, dificuldades físicas, saúde, estamos acumulando dificuldades na saúde, estamos difi acumulando dificuldades de sensibilidade uns com os outros, estamos acumulando dificuldades de sensibilidade espiritual, porque a Babilônia está pesada. Você sabe o que, que te espera amanhã, segunda-feira, quantas contas, quantas metas, quantas coisas para fazer, e às vezes nós nem prestamos atenção que estamos fazendo um monte de coisas que são uma rotina mecânica, sem prazer, sem alegria e até mesmo sem propósito algum, é só por causa da metodologia, da obrigação, da rotina, da, da máquina, da vida social de hoje, e nós vamos nos deixando minar a alegria, a energia, isso é Cativeiro, e esse texto nos mostra: o salmista vem e diz assim: Como é que alguém pode entoar canto ao Senhor em terra estranha? Você se identifica com alguma coisa assim? Ou tem alguém que pode dizer assim: Não, eu estou vivendo maravilha, o paraíso. Eu nem vejo o trânsito de Belo Horizonte, para mim é maravilhoso. Eu n ã o vejo a correria, eu nem estou vendo o tempo embora. Ó,、oh, o dinheiro, dinheiro, recursos. Olha, as coisas que eu quero sonho construir, elas são maravilhosas, eu estou abundando nelas. Tem alguém aqui que está dizendo que está vivendo em Sião, que está vivendo no paraíso, que está vivendo uma eternidade maravilhosa? Não, não, irmão, não tem. Nós todos estamos vivendo lutas intensas, pessoais e. Internas, conjugais, familiares, profissionais, financeiras, sociais, e a palavra do Senhor vem e diz com clareza: Ah, nós cantávamos. O versículo 2 diz: nos salgueiros que lá havia, nas árvores frondosas que existiam lá na nossa terra, a gente sentava debaixo da árvore, E todos tinham harpa. Todos tinham desejo de cantar, motivação para cantar e instrumento para cantar. Já ficava nas árvores os instrumentos que a gente já sabia que a gente ia poder ficar assentado debaixo daquelas árvores e canta. r E se alegrar, e se você conhece a música hebraica, se você conhece o estilo, a entonação, a, a configuração da música hebraica, você sabe que a música hebraica, até a mais triste, transmite a l e g r i a lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai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 Se a gente está no cativeiro. E nessa manhã o Senhor vem e nos desafia. Ah, se eu me esquecer de Jerusalém, que resseque a minha mão direita. É a mão que produz, é a mão que dá, é a mão que trabalha, é a mão que conduz. Que eu fique. Infrutífero, que eu fique inativo, que eu fique cansado, pesado, que o que essa mão consiga com muita dificuldade produzir, se perca. Ah, que se resseque a minha mão, se eu me esquecer de Jerusalém, em outras palavras, se eu me esquecer de Jerusalém, o que provavelmente vai acontecer é que eu vou perder a minha frutificação, a minha produtividade. Isso está acontecendo conosco. Ah, que se apegue a minha língua ao paladar, a tradução paladar, pela palavra, a conotação que a palavra tem para nós, ela não, não comunica muito, mas você poderia entender melhor que a minha língua fique grudada no céu da boca. Eu, <risos> Que eu perca a condição de conduzir, de decidir, de declarar, de profetizar, de anunciar, de estabelecer, de dizer o que vai ser, de liderar, de governar, que eu perca. Na verdade, o salmista está revelando, pelo Espírito do Senhor, que se eu me esqueço de Jerusalém, que, eu se, esqueço, que se eu me esqueço do lugar do culto, da adoração, o que vai acontecer é que além de eu perder. O poder de frutificar, eu também perco o poder de governar. Será, Deus fará. Ou às vezes, a capacidade de ir a algum lugar e f a l a s s i m eu quero, eu decido, porque a língua está apegada ao céu da boca. Mas se não nos esquecermos do lugar da adoração, do lugar do culto, ainda não. Que num cativeiro, eu e você vamos cantar louvores a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que alguém triste entre vós, cante louvores, faça oração. Alguém enfermo, chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. E a gente acabou construindo uma estrutura religiosa em que o show, o estilo de música, a gente só vem e assiste. Mas o Senhor quer que eu e você restauremos cantar louvores ao Senhor. Paulo fala disso com tanta propriedade, ele diz assim: Enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora leia comigo o Salmo 18. Eu não sei se na sua tradução vem um título. Um cabeçalho ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico. A boca dele, a língua dele não estava apegada ao paladar, não estava apegada ao céu da boca. As mãos de Davi não estavam amarradas, atadas, infrutíferas, ele estava em Jerusalém. E apesar de todas as lutas, seja inimigos contra ele, laços de morte contra ele, seja até mesmo as depressões que Davi enfrentava, ou até mesmo o embaraço dos pecados absurdos que Davi cometia, ele ia para diante de Deus e falava: Tu és quem me limpa, Tu és quem me purifica, Tu és quem me perdoa, Tu és quem me resgata, Tu és quem me salva, Tu és o Todo-Poderoso, eu vou te adorar. E ele cantava louvores ao Senhor. E essas palavras ele liberou no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Versículo 1: Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, Tu és a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, Tu és o meu refúgio, o meu rochedo, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu invoco o Senhor, Tu és digno de ser louvado, e então eu serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram nessa semana, torrentes de impiedade nessa sociedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram no noticiário, as tramas de morte me surpreenderam, a minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao、oh、meu Deus, ele no seu templo ou do seu templo ouviu a minha voz, o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou, das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes, Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chame chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas, e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se d e s c o b r i r a m os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou e tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei na iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na Sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos do altivo, tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas, Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu, alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés, Pois de força me s i n g i s t e para o combate e me submeteste aos que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó e ao léu do vento, lancei fora como a lama das ruas todos os meus inimigos. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações, Povo, porque não conheci, povo que não conheci, me serviu, bastou-lhe ouvir a, a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos, submeteram-se os estrangeiros, e eles foram embora das suas fortificações, saídos, saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome, é Ele quem dá grandes vitórias ao seu Rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e toda a sua posteridade para sempre. Mas só eu posso me levantar. Só você pode se levantar. Mas nós só nos levantamos se a gente olhar além da Babilônia, se lembrar de Sião e decidir cantar louvores ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. E se você não tem esse hábito na sua vida, se você saia daqui no domingo, você passa a semana inteira tomado, envolvido, mergulhado, só nas preocupações ou atividades do dia a dia, você não tem tempo de louvor e adoração, você não tem quebrantamento, você nunca chorou diante de Deus, você nem sabe o que é esse momento de se derramar, não é para pedir, não é para chorar de, de clamor, de, de dor, de, de desespero, não, de esperança no Senhor. Você pode nessa manhã dizer, Senhor, eu quero ter experiências pessoais com o Senhor, de me quebrantar na tua presença e de te adorar. Eu realmente estou vivendo algumas instâncias que eu posso chamar de Babilônia, eu realmente estou vivendo algumas realidades que eu posso dizer que é um cativeiro. Senhor, são questões tão difíceis, são questões tão apertadas, mas eu declaro nessa manhã, Senhor, que o Senhor vai me trazer. Entendimento, o Senhor vai me dar discernimento, o Senhor vai me dar vitória, eu vou tomar algumas atitudes, eu vou tomar alguns posicionamentos e eu vou restaurar. Os, as a r p a s eu vou restaurar aquelas coisas que o Senhor já me deu como minha voz, como minhas mãos, como meu coração, o meu tempo. Eu vou arrumar um lugar, eu vou me levantar, eu vou te adorar, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a tua face. Eu quero, o Senhor, em nome do Senhor Jesus, viver a tua realidade. Eu quero, o Senhor, o r e ao Senhor. Coloque diante dele sua realidade. E se é isso, põe adiante dele. Fale com ele. De vez em quando o Senhor me mostra o quanto eu estou reclamando, murmurando. O Espírito Santo vem gentilmente e diz: vai lá para cima, vai lá na montanha, vai caminhar, vai para a praça, e vem me adorar, vem agradecer. Às vezes ele convida para algo até muito mais rápido, muito mais fácil: vai lá na sala, senta no teclado, canta uma das músicas que eu te dei. Vem me adorar, nessa manhã o Senhor nos convida a adorá-lo. E eu convido você, ainda com seus olhos fechados, a colocar diante do Senhor: Senhor, eu reconheço que eu não tenho tempo assim. Eu estou na Babilônia, eu posso dizer: não, não dá para cantar no cativeiro. Mas nessa manhã eu me coloco diante do Senhor e eu me rendo a ti. E eu coloco a minha vida diante do Senhor, eu quero restaurar na minha vida, cantar louvores como Davi e dizer: Ele é o meu escudo, meu libertador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Pai, e eu vou adorá-lo, eu vou cultuá-lo. Se você quer fazer isso, sai do seu lugar e vem aqui para frente.